Përshëndetje ai dashur dëgjues, do të jeni në këtë podcast me Muarinën për rreth 10 minuta. Do të flasim për ndikimin e shqiptarëve nga Tuhuj. Si ndosht ky ndikim, ku çfarë shkaqe dhe pasojë ka. Lidhur me temën do të dëgjoni dhe opinionet e Holta Shu, popetagoge e gazetaris, Mimoza Karagjozu, pedagoge e Ejusis, Ervin Goci, pedagog i gazetaris, Ogerta Tsuka, organizatore Dasmashtek Dream Event, Dorian Belly, shef kuzhine i restaurant Fusion. Është e dukshme në çdo fushë që një pjesë e veprimtarëve janë të ndikuar nga Tuhuj. Edhe sidomos për Shqipërinë, një vend i vogël në zhvillim. Mendoj është normale që të ketë marrje të modeleve të huaja, por shpesh ato merren shabllone dhe nuk adaptohen me kulturën vendase. Veshjet janë ato të cilat merren nga të huajt. Kjo ndodh qoftë për stilin apo edhe për cilësinë e produktit. Edhe arti, muzika kanë ndikime nga modelet e huaja. Sigurisht, to ndikime kanë benefite për muzikën shqiptare. Muzika është një gafoshat ku kemi dëgjuar shumë raste për këngët e kopjuara dhe të sjella në Shqip. Si e shikon profesoresh Holta Shupo këtë ndikim? Në këmë ndikimë uh, muzika e huaj në prodhim të arimë vëndëse Kemi thënë komunikimi tingullorë është komunikimi parsorë kështu që është shumë pak i censurueshën Qëfar dhëtë thotë uh, përse ko ka informacione Për eqpo ato informacione për doren Kur gjenë për shta të shmëri e dhe më shumë Që dhëtë në qdo kohë Po nuk dojë qëmë ndikimë, dojë qëmë ndërve primë Në ndërve primë të rrëmave të reja, ndërve përmë informacioni të informacionit të marrë dhe përshtatje me e, produktin që vjenë si rezultatë frëmëzimej. E shohim në qdo kohë, sidomos kur flasin për shoqëri të hapura, e shohim në momente të para në të cilat hapët një shoqëri. Në shëmbull të përshëm festivalin e një mbëdhjet, një, një, një hapësir të vatsë kërë fari që o kryu apër liri, po e shohim në dysa palë thonëzë. U shpaqen direkt uh, shonjate e asaj qëfar ndodhte në bashko fësi, uh, minimalisht në vëndës pëshinja në gjuhë. Një pyetje ndoshta pak me formuluar do ishte si janë standartet, se nuk diskutojt që kanë ndër veprim, uh, nuk diskutojt që kanë ndër efekte, mos harrojmë rrimat kryesore, botërrore janë një mbledhje, materiale, shë janë një mredhje inspirime, shë janë një mredhje cëllur ashtë të vodhle nga, nëse duham të qohem kështu, nga formatet regionale. Vitet e fundit me hapjen e reteve sociale gjua e folur dhe e shkryuar pëmbushet me oazime e barbarizma. Profesoresh Mimoza Karajozzi nga tregon sa e ndikuar është gjua Shqipe nga të tjera. Shqipëria sot është një vëndi hapur ndaj kulturave të huaja, ndaj prurjeve nga jashtët dhe në këtë përbalje edhe Gjua Shqipe luar rolin e saj, e cila është një gjue vogël për para uh, gjuvet të popujve që e rethojnë po edhe më gjerë. Me gjitha të, ajo ndërshekuj ka provuar që diti qëndroj trysnis gjuvet të huaja, dikimit nga gjutë e huaja, me gjitha të, nuk mund të themi se është e ta prej kur prej tyre, veçanrisht leksiku i gjuhës Shqipe a shu si kurse leksiku i gjdo gjuhë prej ketë më shpejt nga ndikime të gjuhëve të huaja sepse struktura gramatikore e një gjuhë është pjesa me qëndrushme Shqipja me të i ka rezistuar latinishtes e madhe greqishtes si, si gjuhë kulture slavishtes e turqishtes por në leksik nuk mund të themi që Shqipja është vetë me fjal të fondit autonisht autokton. Sigurisht ajo merr ashtu siç ndodhe edhe me gjuhët e tjera. Në qoftë se do të themi nga i merr sot shqipja fjalët e huaja, sigurisht si në gjithë botën, ë eh, globalizmi po bën atë që eh, thyrsinë e eh, të bashkëmesendet eh, me kulturën, eh, bashkë me terminologjinë e huaj, të hyjë dhe fjala veçanërisht prej anglishtes. Por njëkohësisht mos harojmë që një pjesë e madhe e shqiptarëve janë emigrantë në Itali dhe në Greqi, prandaj dhe prurjet nga këto dy qiu nuk mund të përjashtohen. Kërështia fjalëve të huaja është bërë e pashmangshme, shpesh ato shërbejnë, por në disa raste ka edhe përdorimet të panevojshme. Sigurisht gjutarët po bëjnë një pun të madhe për pastruar gjurën prej fjalëve të huaja, por kjo nuk mund të jetë krejtësisht e pashmangshme, sepse kur bashme sendin ose i den që nuk është gjendu më parë në Shqipë, në hyn... shqipë, në shqipë, në shqipë, në shqipë, në shqipë, në shqipë, në shq bashme të dhe fjala ne sigurisht do ti do ta pranoim. Po kshu do pranojmë atë që i takon një fushë të caktuar, të cilat quhen edhe uazime terminologjike. ë në nëse termi biologjis ka fjalën gjenetik gjenetik në fakt atëherë edhe shqiptarët do të thonë shkenca e gjenetikës ashtu siç thuhet në gjithë botën. Pra, ndaj këtyre jemi të pambrojtur. Mirë është që të mos marrim fjalë të cilat edhe pse kanë djegse në shqip, madje shumë të bukur si fjala eksperiencë, është fjala përvojë, si fjala përshihet e thon politikanët inkludim. E të tjera këto duhet të shmangen patjetër dhe të luftohen në në gjuhën tonë, sepse kemi një gjuhë të bukur, unike e vetme dhe tipologjike në gjithë sistemin e gjuhëve indo-europiane. If the, in the, club, the, the, the Edhe media indicates, duke filluar nga gazeta, radio, web dhe televizion. Profesor Ervin Goci e shikon se si diçka të mirë futjen e kulturave të huaja dhe marrdhënien me modelet e jashtme mediatike. Marrdhënia me me faktorin e jashtëm, besoj se ka hyrë në një fazë të re, ë mbesoj se shtrirë në në shumë fusha, është bërë me ka marrë përmasa institucionale, ku ndih për shkak që në institucione publike Shqipri, të Shqipërisë ka ato ku që punojnë rregullisht. ë Dhem që ka procese të rëndësishme institucionale që i kryen tuaj, kanë fjalën për doganën, kanë fjalën për auditimin. Domethënë pjesa e huaj tani gati gati do të më bëd mës diferencën. ë Kjo kjo jo është reflektuar edhe në media ku kemi televizion sonic edhe pronari është huaj. ë edhe edhe menaxhimi është huaj. Dytë tre programe në në në Shqipëri, sikur ti kanë drejtortë ose autorët e programit i kanë të huaj. Prandaj edhe ti e di që autori është i huaj që se në do do, do flasëm për ndikimin e të huajve sot nuk mund të amare mos në ndikimi jashtëm i si nuk kuptohet si nga një hervje në dhunshëm po duhet kuptohet si një pies integrale e kësa e, e shëqtje globale ku, ku ne jemi uh, unë Mendoj se, se hqantën, me Kam që gjithmoni ideës që në qofë se Shqipëria dojgje të specifiken e vetë dveçantën mund të gjithë në komunikimet huojtë Unë kam që nësë njërë me mendimin që Shqipëria dojgje dveçantën e vetë specifiken komtare i delitetin komtare duke kryuar një mërëdo një distancë me të huojtë apo duke i parë si armisor nuk është kjo mua më vëmi që kjo kultur kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo Shumica e emisioneve shqiptare janë të orientuara drejt marrjes së formateve nga vendet e huaj, kryesisht nga aty fqinj i Italis. Pra në Shqipëri kemi shumë formate italiane me gazetar shqiptar. Unë nuk jam shumë dakord me këtë eksportin e formateve të gatshme. Nuk e gjej më më shqetson shumë, sepse duket që e lodim kokën zero për të arritur për të arritur diçka me me vlerë autentike. Do të them unë guxoj të them që ha, e, programi më me identitet në në Shqipëri këto 20 vite ka qenë hapësirë blerë. Mund duhet një gjë komplet godallaçi ta thuashu, por për mua absolutisht po, edhe ky program i Zotit Laço, histori me zhurmues Më është do program shumë i të rrasanë, në këto dy formatet do mund të veqoj që i kanë një lëmbi e tese edhe që rruaj një tharmë shqiptarë. Të gjithë tjera të pasaj në fund në një fazë dhe riprodhimi i formatet është gachme. Në këtë pjesë të fundi do tjetë me Neo Gerta Cuka dhe Dorian Belli për të folur për guzhinën, menutë e restoranteve dhe organizimin e dasmave. Janë këto dy pika ku shqiptarët preferojnë të i largohen të tradicionales, Qëfar preferojnë të zjedhi në menu të restoranteve? Nuk ka një definitivë, një diqkat përcaktuar është në basë të shqive të personë. Prirja klientve shqiptar është kërësishë në pjatët e uajë, të importuar. Pa vë guzhina mesetari, gjithë më të plasim, nuk ishë këputën në linjës guzhjinës mesetari. Në vitet e fundit, vjetë të re se ka vetëm pak dasma të silat kanë luatur tradicionale në Shqiptare. O Gerta Cuka në tregon se kjo gjëvjen nga ndikimi e organizimit të këture e venteve në vëndet e tjera. Në ciftet e reja, që janë ato që gjithmon janë kërkim të një dasme të thjesht, por moderne, një vësisht. Idetë të ndryshme të bëra, jo vetëm brënda salave, por i dasmat të organizuar në të tërë. Zamonisht, këmbizderon në elementet e luleve, shumë gjyrëse, ose lule të ndryshme që përdojnë shumët në pjesën e tavolinave, për gjithashtu edhe në pjesën e qiftit. Sa ndikohen, mendoj që ndikohen së tepër, nësit dëmos nga televizioni, nga, dë, nga interneti, nga dasma të ndryshme të realizuar të vipave, së dëmos qëpë në Shqipëri e dhe jashtë. Gjdo elementi organizimin në shumë raste, lët tradicionale në dhe përfitonat të modernen, kjo ndoth edhe me muzikën që përzgjithet përsëri më madhe dasmova realizohen zonësh me DJ zonë janë shumë të pakta ndasma që janë me orkestr kryesisht dasma tradicionale pra vëmë re se shoqëria shqiptare ka prirje drejt modeleve të huaja në çdo fush në shumicë raste marrja e elementeve nga të huajt shërben pozitivisht por ka edhe nga ato raste kur tradicionalja dhe ajo që është identike shqiptare zbehet pra mund të themi që më e mira është të mbëtemi në nivelet e ndërveprimit dhe jo të marrjes e të kopimit të modeleve